Книга Вихід Розділ 16 З Еліму рушила вся громада синів Ізраїля і прийшла у пустиню, що між Елімом та Синаєм, у 15-й день другого місяця після їхнього виходу з Єгипетської землі і нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Арона в пустині. Говорили до них сини Ізраїля, О, коли б ми були повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши було круг казанів з м'ясом та ївши хліба досхочу, а то вивели ви нас у цю пустиню, щоб голодом помирити всю громаду. І сказав Господь Мойсеєві, «Ось я дощем посиплю вам хліб із неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку. Зроблю це, щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. Шостого ж дня нехай заготують, що принесли, і нехай буде вдвоє більше того, що збирають щодня». І промовили Мойсей та Арон до всіх синів Ізраїля. «Ввечері знаєте, що це Господь вивів вас із землі Єгипетської, а вранці побачите славу Господню, бо Він почув нарікання ваші на Господа. Ми ж, що ми таке, що нарікаєте на нас?» Далі Мойсей сказав, «Побачите славу Господню». «Як дасть вам Господь увечері їсти м'ясо, а вранці – доскочу хліба, бо чув Господь нарікання ваші на нього. Ми ж, що ми таке? Не на нас нарікання ваші, а на Господа». І сказав Мойсей Аронові, «Промов до всієї громади синів Ізраїля, «Виступіть перед Господом, бо він почув ваші нарікання». І сталося, як промовляв Арон до всієї громади синів Ізраїля, поглянули вони на пустиню і побачили славу Господню, що явилась у хмарі. Тоді Господь заговорив до Мойсея. Чув я нарікання синів Ізраїля. Скажи їм таке. Ввечері їстимете м'ясо, а вранці насититеся досхочу хлібом і зрозумієте, що я – Господь, Бог ваш. І справді ввечері сталося так, що налетіли перепелиці і вкрили табір, а вранці впала роса довкола табору. Коли ж роса зникла, ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке, мов інший по землі. Побачили це сини Ізраїля та й питають один одного, що це таке? не знали, бо що воно таке. А Мойсей сказав їм, «Це хліб, що дав Господь вам на поживу. А ось що повеліває вам Господь. Нехай кожен збирає його, скільки йому треба, гомер на кожного, по числу душ ваших. Кожен із вас нехай візьме і для тих, що в нього в наметі». Так і зробили сини Ізраїля, та й назбирали, хто багато, а хто мало. А як мірили гомером, то ані той, хто назбирав багато, не мав лишнє, ані тому, хто назбирав мало, не бракувало. Кожен скільки на прохарчування кому було треба, зібрав. І сказав до них Мойсей, Нехай ніхто не заставляє з того щось до ранку, та не послухали вони Мойсея, і декотрі позаставляли дещо з того до ранку, і завелись у ньому хробаки, і засмерділось. Тож Мойсей розсердився на них. Збирали вони його кожного ранку, кожен скільки на їжу кому було треба, а як припікало сонце, воно тануло. Шостого ж дня вони назбирали манни вдвоє – по два гомери на кожного. Прийшли всі видатні в громаді та й оповіли про це Мойсеєві, а він сказав їм, «Це і є те, що повелів Господь. Завтра – спочинок. Свята субота в честь Господа. Що маєте пекти – печіть, і що варити – варіть. Усе ж, що лишається, сховайте про запас до завтрашнього ранку». Заставили вони те до ранку, як повелів Мойсей, і не засмерділося воно, і не позаводились у ньому хробаки. Тоді сказав Мойсей, «Їжте його сьогодні, бо сьогодні субота на честь Господа. Сьогодні не знайдете нічого в полі. Шість днів збирайте, сьомого ж дня, в суботу, його не буде» і повиходили деякі з народу і сьомого дня збирати, та не знайшли нічого. Тоді Господь сказав Мойсеєві, «Доки будете відмовлятися пильнувати заповідей моїх та закону мого, дивіться, Господь дав вам у суботу відпочинок, тим то дає вам шостого дня на два дні хліба. Кожен нехай сидить на своєму місці». Ніхто нехай не виходить у сьомий день поза свою оселю. Отже, народ відпочивав сьомого дня. І назвали сини Ізраїля це Манна. Була вона схожа на коріандрова сім'я, біла, а смак її, як у медівника. І сказав Мойсей, ось що заповідав Господь. «Наповніть нею гомер на схов для нащадків ваших, щоб бачили хліб, що ним годував я вас у пустині, як вивів вас із землі Єгипетської». І сказав Мойсей Аронові, «Візьми посудину, усип туди повний гомер манни, та й постав її перед Господом на схов для ваших потомків». Як заповів Господь Мойсеєві, так і поставив Арон манну перед свідоцтвом, тобто кивотом завіту, на переховування. Сини ж Ізраїля їли манну сорок років, доки не прийшли в заселену землю. Їли вони манну, доки не прийшли до границь Ханаан землі. Гомерже – це десята частина Ефи.